А з тими закордонними, котрі заступаються за них і втручаються в справи польської держави, вирішено просто повигонити їх з Польщі й Варшави. Та й взагалі йдеться до того, щоб запровадити в Польщі всі старі звичаї. «Ой-вей, а що ж буде з нами?» – запитала тривожна рухля. «Захотіли поквитатися з хлопами, то, може, схочуть і за євреїв узятися?» «Ні, про це не турбуйся, євреїв пани не чіпатимуть». «Ну, хіба може пан жити без єврея?» «Пхе, панові без єврея те саме, що рибі без води. Кишеню, звичайно, потрусять, та й то тільки там, на Дніпрі, а сюди до нас ніхто і не загляне сто літ». «Там, уже почалася розправа», – проводив Гершко. «Ой-ой, що робиться? Пани конфедерати збираються в команди, а налякані хлопи тікають із сіл, мов миші від пожежі». Сара зблідла і збентежена слухала батькову розповідь, і кожне його слово впивалося стрілою в її серце. А гершка був щось дуже задоволений. Чи ці вісті підбадьорили його, чи він встиг укласти з новим паном добрий гешефт, чи, може, десь знайшов скарб. Усе це зовсім заспокоїло і підбадьорило рухлю. Тільки Сара сиділа мовчки, наче опущена в воду. А Герчка поглядав задоволено на дочку і більше радів. «От спасибі тобі, сестра, за твої турботи і за лікування Сари. Теж спасибі», – заговорив він, весело потираючи руки. «Дівку просто не можна впізнати. Красунею стала, справжньою красунею. І Соломон був би радий узяти її собі за дружину, бо дай я своїх пейсів не побачив». «Красунею Сара і раніше була», – відповіла Рухля поки не замучили її, але крім краси, вона багата ще добрим і покірним серцем. Щасливий той батько, якому Бог дарує таку дочку, як Сара. Я її добре знала і полюбила всім серцем. У Сари від слів зацепотіло серце і брізнули за дві великі сльози. «То виходить, вона знову стала моєю дочкою?» – скрикнув Гершко. «Виходить, Єгоба повернув мені дитину мою?» «О, тоді я з радістю скажу». «Брати мій, – перебила його рухля, – мені з тобою треба серйозно поговорити про Сару. Твоя дитина, ось при ній, – кажу, – варта того, щоб мої слова не були пущені за вітром». «Добре, сестра, – усміхнувся Гершко, – моє вухо охоче слухає твою мову, бо кожне твоє слово таке ваговите, як щире золото». Гершко й рухля залишили Сару в світлиці, а самі вийшли до іншої кімнати. Сара страшенно хвилювалася, чекаючи, чим закінчиться тітчине клопотання. Вона була певна, що тітка на її боці, але сумнівалася в тому, що вона зможе побороти деспотичну батькову пертість, тим більше, що його радісний настрій селяв у неї страшну підозру. Зневажливим неважливим батьковим словом про гайдамаків вона не надавала великої ваги, бо добре знала тих орлів і була впевнена, що коли вони залишають свої рідні насиджені гнізда, то не для того, щоб текти від панів, а для того, щоб зібратися в грізні ватаги і дружно вдарити на мучителів. Сару тільки бентежив цілковитий спокій Гершка. Його б не переконала бундючна хвальковитість якогось п'яного шляхтича. Він знав ціну їхньої одваги. А, певно, в цьому краї було цілком спокійно, і батько сам упевнився в тому, якщо пив з перебільшених боягузами чуток. Отже, колись спалахнуло випадково десь повстання, то, звичайно, не тут, а там далеко, ближче до Дніпра. Два дні тому, коли тітка частувала сару наливкою, і під час розмови спала шалена думка – дати звістку про себе Петрусеві малу лисянку. А тепер вона й зовсім седилась на себе, що раніше не спробувала зробити цього, маючи ще таку помічницю, вірну й віддану, як мати естерки. Там уже, може, кров лється, а вона тут, у глухому закутку, не може ні перев'язати ран своєму коханому єдиному, ні крикнути йому, що вона його любить більше за життя – або ось зараз з'явиться її грізний кат і скаже їй свою жахливу волю, а Петро не знає, де вона, і не прилетить навіть закрити їй на прощання очі. Ох, простагнала Сара, а час летить і летить. За ці два дні Естерка і не сюди. Що робити, що робити? – заломила вона руки. В Цей час у сусідній кімнаті почулися кроки, і за хвилину війшли до неї батько з тіткою.